בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה י"ב, מפסד על תורה י"ב בליקוטי מוהר"ן. במה נקדם אדוני כעל כל אשר גמלנו ברחמיו ורוב חסדיו, שנתה לנו תורת אמת מחיו על אמנתה בתוכנו. ועתה אדוני אלוהינו אשר חסדך מעולם ועד עולם עלינו. יהמו מערך עלינו. וכשם שחמלת עלינו ונתת עלינו בעכמיך הרבים תורתך הקדושה, חמדה, גנוזה, שעשוע יום-יום. כן תזכנו בעכמיך הרבים ותכוננו בחסדיך הגדולים שתהיה בעזרנו שנזכה כולנו ללמוד ולעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד. ונהפוך פנינו מאבלי העולם הזה לגמרי. כי אם בתורת אדוני תהיה חפצנו ובתורתך נהגי יומם ולילה. וכל לימודנו יהיה בקדושה ובטהרה. כל כוונתנו תהיה רק בשביל שמך הגדול והקדוש באמת, לעשות נחת רוח לפניך בלימודנו. ונזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. ותעזרנו שיעיר לנו אור התורה הקדושה שנזכה ללמוד ולהגות בה. להוציאנו מאפלה לאורה, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, מאור שבה מחזיר למוטב. אנא אדוני עוזרנו, שיהיה נעשה אצלנו מלימוד התורה הקדושה סם חיים, שנזכה על ידי לימודנו לחזור בתשובה שלמה לפניך באמת, ולחדש כנשר נעורינו, לחדש ימינו שעברו בחושך גדול. וזכות וכוח התורה הקדושה יגן עלינו להצילנו מעתה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים ומכל מיני פגמים שבעולם, בין בעת שנעסוק בה, ובין בעת שאנו מוכרחים שלא לעסוק בה. תמיד יגן עלינו זכות וכוח התורה הקדושה להצילנו מכל מיני חטאים ופגעים ופגמים שבעולם. כמו שהודעת לנו על ידי חכמך הקדושים שאמרו, הורייתא מגנא ומצלא בין בעידנא דה אסיק בה ובין בעידנא דה לאסיק בה. ונזכה שימשך עלינו קדושה וטהרה על ידי לימוד תורתך הקדושה, שנזכה מעתה לקדש ולתאר עצמנו בקדושה הגדולה כרצונך הטוב. אנא אדוני רחמן מלא רחמים חמול עלי ועל כל עמך בית ישראל בעת הזאת, אשר ירדנו מאוד באין עוזר וסומך. הוא רואה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואין לנו שום חיות ומשיבת נפש להכיר את נפשותנו האומללות מאוד. כי אם על ידי לימוד תורתך הקדושה והתאורה והתמימה, מיראת עיניים ומשיבת נפש, כאשר הבטחת לנו בתורתך הקדושה. אשר גם באחרית הימים האלה בתוקף ההסתרה, שבתוך ההסתרה גם אז לא תשכח התורה מפינו ומפי זרענו. כמו שכתוב, ואנוך יסתר אסתיר פני מהם, וכו'. וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו. והנה אתה בעוונתנו הרבים כבר נתקיים בנו, ואנוך יסתר אסתיר, כי נסתרת ממנו מאוד מאוד, בהסתרה שבתוך ההסתרה באלפים מעובבות הסתרות, כאשר אתה ידעת אדוני אלוהינו. ובכן יערעו רוחמך אף עצומים עלינו, ואל תוסיף להסתיר פניך עוד ממנו. פנה אלינו וחוננו, וער פניך בנו וקיים לנו הבטחתך הקדושה שהבטחת לנו. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. ועוזרנו ברחמך שנזכה ללמוד ולהגות ולהתמיד בתורתך הקדושה יומם ולילה בקדושה ובטהרה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. ולא תשכח התורה מפינו ומפי זרענו לעולם. דקויה המקרא שכתוב, ואני זאת בריתי אותם, אמר ה' רוחי אשר עליך ועוד באר ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך מפי זערך ומפי זערך, אמר ה' מעתה ועד עולם. ונזכה על ידי לימוד התורה הקדושה לשוב אליך באמת, ולחזור בתשובה שלמה לפניך על כל חטאינו ועוונותינו, פשעינו המרובים. ונזכה מעתה לקיים את כל דברי תורתך באהבה, ותעורר רחמך עלינו, ותשפיע עלינו קדושתך. תזכנו שנלמד בקדושה גדולה, תורתך הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עד שנזכה בעת הלימוד לקשר רוחנו עם רוח הצדיק שחידש זאת התורה וההלכה שאנו לומדים אותה. עד שנזכה לבחינת נשיקין וקדושה לאד בקר רוחנו ברוח הצדיק. ויהיה דומה כי אי לנו מנשקים עצמנו עם הצדיק ואתה נא שחידש התורה הזאת, ונזכה שיהיה לימודנו לנחת רוח להצדיק ואתה שחידש זאת התורה וההלכה שאנו לומדים אותה. ונגרום תענוג גדול לתנא והצדיק הזה, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר על ידי לימודינו בקדושה גדולה, את דבריו הקדושים. ונזכה להקמא שכינתא מאפרא, להעלות לשכינה מהגלות על ידי לימודינו בקדושה ובטהרה גדולה. אנא ה' מלא רחמים, חמור לנפשותנו אומללה. ואצה על ומללה, אותי ואת זרי ואת כל עמך ישראל, ותבדילנו מן הטועים מדרך האמת. ותציל אותנו ביחמך הרבים שלא יהיה נעשה אצלנו חס ושלום מלימוד התורה שם מוות חס ושלום. שלא יהיה נכנס בלבנו חס ושלום שום צד התנגדות על צדיקי אמת על ידי לימודנו, ולא יהיה לימודנו לתיאול קנטר חס ושלום. ובפרט בעת לימודנו בתורה שבעל פה בגמרא ותוספות ופוסקים. אנא אדוני תציל ותמלט אותנו ביחמך הרבים שלא יכנוס בלבנו שום צד גאות וגבאות בעולם כלל, ולא ייכנס בלבנו שום צד ולא יהיה בליבנו שום הרהורים וקושיות על צדיקי הדור האמיתיים, ומכל שכן וכל שכן שלא יצא עתק מפינו חס ושלום לדבר עליהם שום דיבור כנגד כבודם חלילה. רק אדרבה, לזכנו ברחמך רבים על ידי לימודינו להתקשר ולהתקרב לצדיקי אמת, להיות נכנע אצלם ולהאמין בם ולהתבטל עליהם, להתאבק בעפר רגליהם ולשתות בצמא את דבריהם הקדושים של צדיקי אמת כל ימי חיי. אני וזרעי וזרע זרעי וכל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. ותזכנו להתקשר ולהתקרב לצדיקי אמת הגדולים במעלם מאוד אשר יש להם כוח להעלות ולהפוך כל הדיבורים והצירופים רעים שמדברים על צדיקי אמת להופכם אל הקדושה. ולעשות מהדיבורים רעים שהם צירופי ההלכות אשר משם נשתלשלו אלו הדיבורים רעים של המתנגדים אל האמת אשר הפכו דברי אלוקים חיים. ונעשה עליהם פה לדבר על הצדיק עתק בגאווה ובוז על ידי לימודם תורה שבעל פה. ותזכה אותנו ברחמך הרבים על ידי כוח הצדיקי אמת, להתקדש ולהיטהר באמת, עד שנזכה גם אנחנו לבוא לדעת זה, שנדע לברר ולהעלות ולהפוך כל הצירופים רעים אל הקדושה. לבררם ולהעלותם לשורשם שבקדושה, לעשות מהם צירופי הלכות קדושות, ונזכה להעלות השכינה מהגלות, ולחברה עם דודה באהבה ואחווה ורעות, בבחינת חיבוק ונישוק וזיווג, להוציא בלעם מפיהם. ותכניע ותשבר ותבטל את כל החולקים על האמת, ותיתן בלבם אמת ואמונה שיתגלה להם האמת. וישובו כולם אליך באמת ובלב שלם. ותגלה ותפרסם את האמת בעולם, ותקיים מקרא שכתוב אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. וזכני לעבוד אותך בשמחה תמיד, ועוזרני להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים. וחונן מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ונזכה כולנו ללמוד תורתך הקדושה לשמה תמיד. ונשוב אליך באמת, ותשפיע עלינו רב ברכות ממקור הברכות. ונזכה לעשות רצונך באמת כל ימי חיינו, אנחנו וזרענו וכל עמך בית ישראל, מעתה ועד עולם, אמן, סלע.